Kniha 3, 41 Vasišta pokračoval. Obě ženy vstoupily do svatyně krále jako dvě bohyně, každá zářící jako měsíc na obloze. Královo služebnictvo pod jejich vlivem upadlo okamžitě do spánku. Jakmile se posadili ke králi, ten se vzbudil a pohlédl na ně. Okamžitě před nimi padl na zem, a uctil jejich svaté nohy květinami. Sarasvatý probudila svou vůlí králova ministra, aby líle pověděl o původu a předcích krále. Ministr sdělil ženám, že tento král jménem Vidurata je potomkem legendárního krále jménem Ikšváku a že jeho otec Nabóratá předal tehdy teprve desetiletému Vidúratovi vládu. A odešel do ústraní, aby se věnoval duchovnímu životu. Sarasvatý poté položila ruce na hlavu krále a díky jejímu požehnání si král vzpomněl na všechny skutečnosti svých předchozích zrození. Vidůrata se zeptal Sara svatý. O bohyně, jak je možné, že ačkoliv je to sotva jeden den, co jsem zemřel, Zdá se mi, že jsem v tomto těle již celých sedmdesát let a pamatuji si všechno i z doby, kdy jsem byl v tomto těle mladý. Sara svatý odpověděla. „O králi, všechno to, co zde vidíš, se projevilo přesně v místě a v okamžiku tvé smrti. Vše se odehrává na kopci ve vesnici, kde žil svatý muž Vasišta. Jde o jeho svět Uvnitř něhož je svět krále Padmy a ve světě krále Padmy je zase svět, v němž si nyní ty. Žiješ v něm a myslíš si, toto jsou moji příbuzní, podaní, ministři a nepřátelé. Domníváš se, že tu vládneš a vykonáváš náboženské obřady, že si bojoval s nepřáteli a byl jimi poražen. Domníváš se, že nás nyní vidíš Zdáváš nám úctu a přijímáš od nás osvícení. Myslíš si, překonal jsem všechno utrpení, zakouším nejvyšší blaženost a měl bych se ustálit v pochopení absolutna pravdy. Všechny tyto události se dějí, aniž by vyžadovaly nějaký čas. Podobně jako se během jediného snu odehraje celé životní drama. Ve skutečnosti se nenarodil, ani nezemřeš. Vidíš všechno, jak to bylo, ačkoliv to vlastně nevidíš, neboť je-li toto všechno jen jediné neomezené vědomí, kdo potom může co vidět. Vidúrata se zeptal. Moji ministři tedy nejsou nezávislé bytosti? Sara svatý odpověděla. Pro osvíceného je tu jen jediné neomezené vědomí. A představy, já jsem a oni jsou, pro něj neexistují. Jakmile Vasišta domluvil, den se nachýlil ke konci a v rozpravě se pokračovalo zase příštího rána.